«Сонце, Анжелочко, ну де ж ви оце їздите?» Коли Комарницький почав наближатися до мене, я машинально підвівся. Гречним ділом мені здалося, це Люська своїми криками про моє невігластво привернула увагу гостей. І тепер Коля Кінг-Конг поспішає мене врятувати. Тому я ввічливо зробив крок йому на зустріч, та одночасно з цим господар вечірки вже гарбав у своїх в кінг обіймах, молоду білявку, вдягнуту щось напівпрозоре, темне та блискуче одночасно. Привітання були бурхливими та короткими. Потиснувши руку супутнику білявки, суворому, наче відчеканеному на блясі чоловікові років сорока, з срібносивими скронями, Комарницький відсторонився, нарешті помітив мене, ляснув із усієї сили по плечу і прогудів. Класно, що прийшов старий. Гайда, познайомлю. Ти знайом з Ігорем, сонечко? Білявка заперечливо хитнула головою, глянула на мене, наші погляди зустрілися. І я пропав. Значить, знайомтеся, любі друзі. Псам такий, беззлобно гризнувся на колю Кінг-Конга товстун із елегантною хусткою на шиї. Президент Ющенко вже давно не звертається так до людей, любі друзі. Але невинне словосполучення, котре поєднує в собі дружбу та любов, уже пішло в народ як один із символів тупості, кумівства і заодно корупції. Трьох джерел та трьох складових частин діючої влади. А чого це я так? Будь-якої влади це стосується. «Хочу вас познайомити», – торочив Комарницький, незважаючи на нього. Минуло вже хвилин двадцять, відколи я, Люська, Анжела Сонцева і її сивий кавалер перебралися за продюсерський столик. Місця відразу забракло, почалося присунення столиків стільців і процес явно напружив режисера Рому. Видно, він звик сам усім керувати, або, що більше йому вірно, не любив, коли хтось втручається в його особистий простір. Коли почався цей рух, Роман спробував підвестися і перейти зі своїм бокалом, куди він замислено зливав усю горілку щерочок, у більш спокійне місце. Та з одного боку в нього вчепилася російська акторка, а з іншого – Шлях до відступу загородила Люська. Режисер приречено сів, і розглянувши тепер свого приятеля зблизька, я поставив йому досить професійний діагноз – митець за півроку від алкогольної історії. Ось що значить тривале вимушене утримування. Та коли мене торкнулося стигно Анжели, я геть забув про режисера. Зрештою, я холостякував уже доволі давно. Це не означає, що в сексуальному плані я був на голодному пайку. Навпаки, останні місяці подружнього життя знаменувалися взаємним утриманням. І ставши вільним, я не щоб зірвався з ланцюга, але нарешті як власник вільної однокімнатної квартири, Зміг дещо різноманітнити своє інтимне життя. Ні, тут було щось інше. Опинившись так близько від жінки, котра завжди буде для таких, як я, недоступною, я відчув щось більше та навіть глибше за звичайний чоловічий потяг до білявої красуни. Альпініст, який хоч раз чесно зізнався собі, що саме цю вершину йому ніколи не підкорити, зрозуміє мене. Анжела Сонцева була в моєму розумінні класичним зразком жінки чоловічих мрій. Я змусив себе не відсовуватися, і стигно співачки впевнено притиснулася до мого. Аби чимось зайнятися, я підсунув до себе злощасний келих із шампанським. Анжела не звертала на мене уваги. Хоча, готовий закластися на що завгодно, моя суто кобелівська реакція на неї не могла пройти повз її увагу. Та, мабуть, вона вже звикла до стурбованих і ласих чоловічих поглядів, тому сприйняла мене як чергового прихильника, який опинився біля зірки і не вірить своєму щастю. Тим більше, що своїми спробами сказати якийсь тост Коля кінг справді всіх утомив. Його ніхто не хотів слухати. До Анжели говорили відразу троє. Люська, яка змушена була перехилятися через мене, Товстун із хусткою та ще якась жінка в закороткій, як на її ризикований вік, спідниці. Сонце викрутило головою, в результаті не чуючи нічого. Її супутник байдуже спостерігав за цим. Чоловік поряд із ним Намагався про щось говорити, пан Сивіс Кроні лише кивав. Режисер зробив ще один ковток із бокала. потім пальцями зняв з дерев'яних шпажок оливки і для чогось кинув їх у горілку. Потім почав ганяти оливки по горілці пластиковою соломинкою для коктейлів, через яку товстун пив сік із льодом. Він не просив, простягнув руку і взяв. Процес повністю захопив Романа. Нарешті Комарницькому вдалося перекричати всіх. «Ви будете слухати мене, мать вашу?» «А, Колю, ти хочеш щось сказати?» поцікавилася російська актриса, ніби щойно вийшла з паралельного світу. «Так, так, я, я хочу вас познайомити з одним класним мужиком – Ігор Варава. «Стань, Ігоре, покажись!» Я ледь підняв зад, ще міцніше притиснувшись стегном до стегна Анжели. Оце люди! Ігор Варала. найкримінальніший з кримінальних елементів. Тьфу, мать, журналістів! Кримінальних журналістів! Якби не він, ми б усі тут не сиділи, отак. А якби сиділи, то з іншого приводу – «А що ви такого зробили?» – поцікавилася російська актриса. «Убив вашого коханця», – спокійно відповів я. Її очі зробилися правильної круглої форми і, здавалося, полізли з орбіт. Я мовчав, насолоджуючись ефектом, а Комарницький тут же все прояснив. Зоєчко, це за сценарієм! Він автор!» Він усе придумав. А, -а, а, з явним полегшенням видихнула актриса. Анжела Сонцева засміялася. Так, ну, а наш золотий голос вам, любі друзі, відрекомендовувати не треба. Я так думаю, сонечко, раз ти вже прийшла, ти нам і заспіваєш швидше заявив, ніж запитав тостон. «Це, Сашенько, буде вам дуже дорого коштувати!» Анжела, граючись, виставила палець і гойднула ним у його А «Чому мені? Хіба сьогодні не буде концерту?» «Не буде!» – розвела руками Анжела. «Купите диск і послухайте! Правда, Бобрику?» Пан Сиві Скроні зітхнув, підвівся і, тримаючись прямо, рушив через зал у бік туалетів. «Ясно», – почув я над вухом ремарку Люськи. «Носика пудрити, пішов». Примітка. Після фільму «Квентіна Тарантіно. Кримінальне чтиво» фраза «піти попудрити носика» отримала друге, непряме значення – «понюхати кокаїну». Тут і далі примітки автора. Вона сказала це так, щоби відреагував у першу чергу я. Спрацювало. Я повернув голову до неї, і колега випередила моє питання. «Ага, ти правильно все подумав. Ще той бобрик. Цілий бобер, я б сказала». Я остаточно перестав розуміти, як себе тут треба поводити. Ситуацію врятувала Сонцева. Верніше, не молода жінка, яка сиділа поруч, а співачка в образі шансонетки з провінційного ресторану. Плазмова панель, розташована просто перед нами, майже під самою стелею, раптом перестала транслювати кліпи без звуку. З екрану, як і з екранів ще трьох панелей, розміщених у залі, раптом зникло зображення, щоб замить, з'явитися. Тільки тепер це був найсвіжіший кліп Сонцевої. Ну, чесно кажучи, я не бачив жодного. Але в тому, що зараз усім присутнім показували найсвіжіший, сумнівів не було. У кліпі використали найсмачніший кадр з фільму «Намисто таємниць», знятого за першою і єдиною книжкою, яку я поки що спромігся написати. Ролі співачки в моїй історії спочатку не було. Просто для режисера Романа Барабаша це теж був перший фільм. До того ж він, як я прочитав у нашій такій газеті, багато і успішно знімав кліпи. А Сонцева, кажуть, модна співачка і вже встигла попрацювати з Ромою. Ось так, у ресторанчику, де за сюжетом «Квітнула наркоторгівля», і з'явився вставний номер із провінційною співачкою.